Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wanasta wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lah. ashhadu an la ilaha illa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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ سَاءَنَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَبِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقُدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَع وخيرا لحديها حدى محمد صلى الله عليه وسلم وشرر الامور محدثاتها محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اخوان في الدين رحماني ورحمةكم الله تندم راديو راجا dimanapun anda berada semoga Allah subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita. Senantiasa memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqamah di atas jalan Allah, sampai kita menghadap pada Allah pada hari tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim. Yo mala yan fau malun walabanun inlla man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaat harta dan anak-anak. Kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Di mana mencintai Allah menjadi pembahasan kita Yang merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya Yaitu Mahabbatullah azza wa jal mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِضُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ Dan dari manusia, sebagian manusia menjadikan selain Allah sebagai tandingan di mana mereka mencintai tandingan tersebut, sebagaimana mencintai Allah sementara orang-orang beriman, sungguh sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagai orang beriman wajib mencintai Allah lebih dari ibadah segala bahkan melebihi dari dirinya melebihi dari orang tuanya melebihi dari anaknya melebihi dari manusia semuanya sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yu'minu 'abdun hatta yakuna huwa hubbu ilayhi min waladihi Wahdi wahdihi, wernas ia jama'in. Wahai Bukhari wah Muslim, tidaklah sempurnaiman seorang hamba sampai dia mencintai Allah Subhanahu Wataala melebihi dari ayahnya, melebihi dari anaknya, melebihi dari orang tuanya dan manusia semuanya. Maka ketika Umar ibu Khattab mengatakan, Ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi dari segalanya kecuali diriku. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Lahat aku na, aku hamba ilaih min nafsih kau." Abu Hurairah tidak sampai aku menjadi orang yang paling kau cintai daripada dirimu. Maka di sini haruslah kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Rasulullah SAW harus lebih kita cintai dibandingkan dengan diri kita. Maka tentu saja Mimbabil awla Lebih utama kita yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kalau kita tidak mencintai Allah Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan menggantikan dengan satu kaum Yang kaum tersebut Allah mencintai mereka Dan mereka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Allah berfirman Dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-54 Maka يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وعذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم Wahai orang-orang yang beriman, barangsiapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka Allah subhanahuwataala akan menggantikan satu kaum dengan satu kaum di mana Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Mereka sungguh kasih sayang kepada orang beriman dan mereka keras dan tegas kepada orang-orang yang kafir. Mereka berjihad berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut dengan celahan orang-orang yang mencela. Maka kalau kita tidak mencintai ya Allah Allah akan menggantikan dengan satu kaum yang akan mencintai ya Allah dan Allah cinta kepada mereka. Wa idza qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aula bina min anfusina bil mahabba wa la warimiha afalaysa ar-rabu jalla jalaluhu aula bil mahabbatihi wa min anfusina Ketika Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam kepada Umar, "Tidak wahai Umar, sehingga aku menjadi orang yang lebih kau cintai daripada dirimu sendiri." Maka apabila Nabi harus mendapatkan kecintaan yang lebih dari diri kita, bukankah Allah subhanahu lebih aula, lebih utama untuk mendapatkan kecintaan dan ibadah dari diri kita? وكل ما منه الى عبده يدعه الى محبته مما يحب العبد ويكره semua apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-Nya maka semua ini akan menuju dan menggerakkan serta mengajak hamba tersebut untuk mencintai Allah apakah perkara tersebut termasuk perkara yang mencintai hamba tersebut atau membuat benci kepada hamba tersebut فاعطوه ومنعه ومعافته وابطلعه وقبضه وبسته وعدله وفضله وإماتته وإحياءه وبره ورحمته وعسانه وسكره وعفه وحلمه وصبره على عبده وإجابته للدعاء وكشف كربه وإغاثة رحفته وتفريد قربته من غير حاجة منه إليه بل ما أغناه التام عنه من جمع الوجوه كل ذلك ذا sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba maka itu semua akan mengajak kepada hamba tersebut dan akan menyeru kepadanya agar apa agar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala semua apa yang datang dari Allah maka memiliki konsekuensi agar hamba tersebut mencinta Allah subhanahu wa ta'ala maka pemberian Allah dan apa yang Allah halangi maafnya Allah kemudian juga ujian dari Allah Allah mencabut nyawanya, Allah memperlaskan rezekinya Allah adil dan Allah memberikan keutamaan kepadanya kemudian juga Allah mewafatkannya dan juga Allah menghidupkan kebaikan Allah, rahmat Allah Pemaafan Allah, kesabaran Allah kepada hambanya, dan juga Allah mengabulkan doa hambanya. Apa Allah juga sub Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu memberikan jalan keluar dari berbagai macam persoalannya tanpa Allah butuh kepada hambanya. Bahkan Allah sangat sempurna. Apa yang menjadi kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala di berbagai macam sisi. Maka semua pemberian Allah kepada hamba tersebut akan mengajak kepada kita yaitu kepada hati ini agar mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya para pendengar rojak dimanapun saudara berada kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rezeki. Apa Allah menghalangir rezeki kita? Allah Subhanahu Wa Taala memperpanjang umur kita. Allah mencabut darah kita. Allah memberikan kesehatan Allah memberikan sakit Allah memberikan jalan keluar dari berbagai macam persoalan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada kita Maka semuanya itu tidak lain dan tidak bukan Akan mengajak kepada kita dan mendorong kepada kita Agar kita lebih mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Karena memang tidak ada keburukan dan perjalaikan Kecuali semata-mata merupakan ujian dari Allah Rabbul Alamin. dan kalau Allah menghendaki kebaikan akan diberikan ujian kepada hambanya. Izaharul Allah maghdhi al khairah adzjaran al nukubat asidjurnya. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka akan disegerakan dosa, apa namanya, balasannya di dunia dari perbuatan dosa yang dilakukannya. Maka ketika seorang mengalami ujian maka Allah menghendaki kebaikan kepadanya Oleh karena itu, tuludah nikada indil kulub ila taklihi wa maḥbatih. Semuanya ini mengajak kepada hati kita ini agar menjadikan Allah sebagai sesembahan kita dan kita mencintai Allah subhanahu wa taala. Falau anna mahlukon fa'ala bimahlukin ada na shey min dzalika. Layam lip balbahu an mahabatih. Seandainya ada makhluk yang bisa melakukan sesuatu yang paling kecil Di antara yang sudah disebutkan tadi, yang paling ringan kepada orang lain kepada makhluk lain, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kenikmatan kepada kita dengan kenikmatan kenikmatan yang tidak terhingga. Bukankah demikian? Bum kerja kenikmatan kita bisa bernafas kita bisa berjalan bisa beraktivitas semua dari Allah Subhanahu Wataala dan kalau kita mau menghitung nikmat nikmat Allah maka tidak mungkin kita bisa menghitungnya sebanyak bintang yang ada di langit yang tidak mungkin manusia menghitungnya maka nikmat Allah pun juga tidak bisa dihitung dengan butiran bintang yang bertebaran di langit tidak akan mungkin nikmat Allah ditulis dengan tinta air laut akan habis air laut sebagai tinta kalau kita mau menghitung nikmat nikmat Allah wa'itaku ni'mat Allah ila rasuha kalau kalian mau menghitung nikmat nikmat Allah tidak akan mungkin bisa dihitungnya karena betapa banyak dan betapa besarnya yang telah diberikan kepada kita Allah subhanahu wa ta'ala dan seandainya seseorang bisa melakukan Hal tersebut yang paling ringan dari nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala diberikan oleh manusia kepada yang lainnya, maka orang tidak bisa menguasai hati orang tersebut untuk mencintai orang itu. Bagaimana seseorang hamba tidak mencintai dengan hatinya dan juga dengan anggota badannya Kepada zat yang telah berbuat baik kepadanya secara terus menerus Secara terus menerus tidak pernah berhenti Selama nafasnya berada di badannya <tuh> Dengan banyaknya bilangan nafas Nikmat terus bergurir Nikmat terus kita nikmati Sepanjang nafas kita Hembuskan Sementara juga kita Sering berbuat Sering kepada Allah Rabbul Alamin Sering berbuat maksiat kepada Allah Rabbul Alamin Fakhairuhu ilahi nazil Wasyaruhu ilahi sa'id Kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala Turun kepada hamba tersebut Dan kedilakan Kedilakan hamba tersebut naik kepada Allah artinya Allah memberikan kebaikan kepada kita, kita membalasnya dengan keburukan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan napas yang begitu besar nilainya seandainya seorang tidak bisa bernapas satu menit maka dia harus menggantikannya dengan sejumlah uang yang sangat besar namun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita napas. Tanpa kita harus membayar memberikan berbagai macam kenikmatan dan kebaikan Tanpa kita membayar kepada Allah namun apa balasannya bersu'u lihi sa'id kita membalas dengan keburukan kita habab ilaihi bin'ami wa huwa anhu orang bisa menikmati kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah tidak tidak berutuh kepada hamba tersebut sementara wal abdu ia ta'rafu ilaihi tabaghdhu ilaihi bil ma'asi sementara hamba tersebut melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa fakirun ilaihi sementara dia sangat butuh kepada Allah Rabbul alamin namun ketahuilah seandainya kita ini melakukan kebaikan-kebaikan melakukan ketaatan-ketaatan pada hakikatnya adalah untuk diri, untuk diri kita sendiri bukan untuk Allah Man syakara fa qasharaun nafsi bara yang bersyukur ta inna ma yasykuru li nafsi maka sesungguhnya dia bersyukur kepada dirinya wan syakara ta inna ma yasykuru li nafsi sesungguhnya apabila orang itu bersyukur kepada Allah pada hakikatnya dia berbuat baik kepada dirinya sendiri dan demikian pula apabila orang itu melakukan ketaatan ketaatan kepada Allah maka itu tidak akan menambah sedikitpun dari perbendaharaan Allah sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berserima dalam hadis kursi ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum ma insakum wa jinnakum kanu ala at-fatal biradilin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki syai'ah wahaiham rahabaku seandainya manusia dan jin dari pertama dari Nabi Adam sampai terakhir sampai hari kiamat ah. semuanya mereka bersatu dalam hati orang yang bertakwa maksudnya di sini semuanya melakukan ketaatan kepada Allah maka itu bidakan menambahkan sedikit pun kata Allah dari kekuasaanku Ya ibadi لو ان wa واسدكم Wan takum, jin takum tan, walaafjar qalbi raudin waaidin min kum, ma'yan kusu zalikah min mulki syiah, atau mana kesodara kita min mulki syiah, wahai hamba-hambaku sandinya, manusia dan jin, dari pertama dari sejak nabi adam sampai hari kiamat nanti, semuanya mereka bermaksiat kepada Allah itu pun juga tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa man syakara fa ma Maka sesungguhnya orang yang bersyukur kepada Allah pada hakikatnya dia telah berbuat baik kepada dirinya. Bersyukur kepada dirinya. Wa mangafara fa karim. Dan berarti siapa yang kufur kepada Allah? Maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala, Ghaniyun Karim. Allah Maha Kaya dan Allah Maha Mulia. Sekuan cinti wa Warahmatullah. Betapa buruk perilaku kita kepada Allah, betapa tidak etisnya apa yang kita lakukan kepada Allah. Subhanahu Wa Taala Allah berbuat baik sementara kita membalasnya dengan keburukan. Seandainya kita melakukan apa yang menjadi perintah Allah, itu bukan untuk Allah. Layyanal Allah lahum wa wa laqiyyanahu at-taqwa kita lah sampai kepada Allah daging korban atau darah korban yang sampai kepada Allah ketakwaan kita maka Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita dan kita sering melakukan perbuatan-perbuatan nasihat -perbuatan kepada Allah berikan juga wala ihsanu Wabillahu, in qamo'alaih, yasudhu an maksiatih, ولا maksiat al-'abd, walu muh yaqta istana robbih anhu. Diberikan pula tidaklah kebaikan Allah subhanahu taala dan nikmat Allah yang diberikan kepada hamba yang tersebut yasudlu an maksiatih, bisa menghalangi perbuatan maksiat kepadanya. Artinya. Meskipun Allah sudah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, itu pun tidak membuat kita tahu diri. Tidak membuat diri kita ini menjadi orang-orang yang bersyukur, tidak bisa menutupi jalan antara kita dengan Allah. Jika kita berbuat, berbuat maksiat, kita lempeng saja melakukan maksiat, padahal bisa tahu nikmat tersebut datangnya dari Allah. Kita tahu bahwa kenikmatan kenikmatan itu bukan dari siapa-siapa, melainkan datang dari Rabb kita Rabbul Alamin. Namun kita senantiasa dan sering melakukan perbuatan maksiat meskipun Allah memberikan kenikmatan tersebut. Dan perbuatan maksiat hamba serta perbuatan perbuatan yang menghinakan tersebut tidaklah memutus perbuatan baik Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu fa kullu man al-khalqi wa yuhibbuka inma yuridu qal nafsi wa gauduhu minka wallahu subhanahu wa ta'ala yuridu laka dan ketawilah pula bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika ketawilah Orang yang mencintai dari hamba-hamba Allah, yaitu dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, maka semuanya itu hanya menghendaki kebaikan kepadamu. Ketika engkau mencintai seseorang dan dia mencintaimu, maka orang tersebut karena ingin kebaikan dari kita. Ketika kita ajak keperluan kepada orang maka kita akan ada keperluan daripadanya. Demikian juga ketika orang itu senang dengan kita, karena dia memiliki keperluan kepada kita. Inna ya. ma'iridu ka'idafsi uwarduhu minta dan menginginkan dirimu. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yuridulakan Allah menghendaki kepada dirimu untuk dirimu sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala ya, menghendaki kepada dirimu untuk dirimu sendiri. Wa'an syakaruh fa inna ma yashkuru nafsihi wa fa inna rabbi dhaniyun karim barang siapa yang bersyukur kepada Allah sesungguhnya dia itu berbuat baik kepada dirinya dalam surat an-naml ayat 40 Allah berfirman barang siapa yang berbuat baik kepada dirinya bersyukur kepada Allah pada akhiratnya dia telah berbuat baik kepada dirinya namun kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita terkadang menginginkan sesuatu dari kita demikian pula ketika kita berbuat kepada orang lain berbeda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa Aidzul Faklumantu Amiluhu Min Al Khulki, dzalillam Yarba Aikalam Yuamiluk, lam Yuamilka. Maka setiap orang yang selalu berinteraksi denganmu atau engkau berinteraksi dengan dia apabila dia tidak mendapatkan keuntungan maka dia tidak akan berinteraksi denganmu. Nauzubillah min zalik. Jangan kita jauhi perbuatan seperti ini. Wa la butal arhum min naw dan haruslah dia mendapatkan keuntungan dari interaksi tersebut. Wa rabbuta'ala, inma yu'amiluka litarbahu litarbah anta 'alayhi. Ardhul ribhi wa 'ala. Sementara Allah Subhanahu wa taala ketika Melakukan sesuatu untukmu, maka agar engkau beruntung mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Sat dirham masyadhi ila sabatim ya ila ad'fin kathirah. Wassyaatu diwa hidatin wa'i asrokh sya'in mahwa. Maka ketika kita menginfakkan uang satu dirham, Allah ganda akan menjadi sepuluh sampai tujuh ratus sampai lipatan yang tidak terhingga. Demikian ketika kita berbuat jelek satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala hanya membalasnya dengan satu kali. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis turtsy dari Abdur Rabbah radhiyallahu taala anhu, "Inna Allaha tadabbaha al-haja nafsis-syi'a" telah Allah tabarak wa ta'ala indahu hadatan kamilah dan amma biha fa'amilaha fa tabahallahu ashratna ila 700 defil ila adaf min kathira. Sesungguhnya Allah SWT telah mencatat kebaikan dan keburukan kemudian menjelaskan yang demikian itu. Barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan kebaikan satu kebaikan lalu dia tidak menerjatannya Allah mencatatnya di sisinya sebagai kebaikan satu kebaikan yang sempurna. Apabila ada orang yang berkeinginan keras untuk melakukan kebaikan, lalu diwujudkannya, Allah mencatatnya menjadi 10 kebaikan sampai 700 sampai lipat ganda yang tidak terhingga. Wa in humma bi sayi'atin fa lam ya'malha kataba Allahu indauhasa makanilah. Wa in humma biha fa'amilaha kataba Allahu sayi'atan wahidatan muttafaqun Dan apabila ada seorang yang berkeinginan keras untuk melakukan keburukan, kejelekan, Lalu tidak mewujudkannya, tidak melakukannya, maka Allah Subhanahu Wataala mencatat sebagai kesempurnaan kebaikan yang sempurna di sisi-Nya. Dan apabila ada seorang bersikinan keras untuk melakukan keburukan, lalu mewujudkannya, melakukannya, maka Allah Subhanahu Wataala menulisnya sebagai satu kesalahan, satu dosa. Hadisnya Sahih Mutarfakun Alaih yang ditempat dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah Sallallahu Alaihi -ra ala Maka di sini menunjukkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga ketika orang tersebut berinfak, makaul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kama kal habatin anbatat sab'atana bil fi kulli sumbulatin mi'atu habrah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. wallahu wasi'un 'alim. Permisalan orang-orang yang menifakkan harta mereka di jalan Allah seperti satu biji yang bisa membuat tumbuh tujuh bagian. Yaitu serupa dengan satu butir yang menumbuhkan tujuh bulir. Ya. Dan setiap bulir ada niatu habbah, Yaitu seratus buji. Wallah yudu'i fulingaya. Syah Allah meripatkan datang bagi siapa yang dikendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas dan maha alim. Yaitu maha mengetahui. Ikhwan fitir rahimani wa rahimakumullah. Apa yang ada di bumi ini Allah ciptakan untuk kita semuanya. Wallahaiyyokholakholakum ma'al antijami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi ini untuk kalian semua. Maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa taala dan Allah subhanahu wa taala menciptakan apa yang ada pada kita ini yang yang ada di atas dunia ini adalah untuk kita dan kita sering membalasnya dengan perbuatan perbuatan maksiat kepada Allah wa subhanahu khalaqa qalinafsih ya allaah subhanahu menciptakan dirimu dan menciptakan segala sesuatu untukmu di dunia ini dan akhirat maka hendaklah kita ini meluangkan atau kita mencintai Allah subhanahu wa dengan sebenar-benarnya dan mengerahkan segala kemampuan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu Wataala. Almatoalibubuqulubuqulimatoalibubuqrabulimatoalibubulhakikulhumjamianladai. Maka apa yang kau inginkan, bahkan keinginan semua makhluk itu berada di tangan Allah Subhanahu Wataala. Wau ajwadul ajwadin. Allah adalah zat yang paling uh, murah. Allah adalah zat yang paling Uh, pemberi wa akramul akramin yang paling mulia Aku al qabla an yas'aluhu faqama yu'minu dan Allah Subhanahu taala memberi kepada hamba Yang sebelum diminta yashkurul qalil minal amal wa yamih ya bersyukur kepada yang kecil yeah. dari perbuatan amal dan menumbuhkannya wa yamhul al katsib min az-zalan wa dan Allah Subhanahu taala juga mengampuni dari perbuatan dosa yang sangat banyak dan menghapusnya Nah sini meskipun kita melakukan amal sedikit, Allah Subhanahu Wataala juga membalas. Ya syukur uli ramilan aral wayan dan menumbuhkan amal yang kecil tersebut dan juga Allah mengampuni perbuatan dosa kita. Ya Alhumma fis samawati walakun layyamin wa fis sya'an minta kepada Allah semua yang ada di langit dan bumi setiap harinya dan Allah Subhanahu Wataala selalu sedang tiada memberikannya. Maka seandainya semua yang ada di bumi ini minta kepada Allah bagaimana dalam firman-Nya dalam hadis Nabi Allah Subhanahu wa ya ibadi law adna awwalakum wa akhirakum wa antakum wa jinakum jinatun qamu ala saidin wahidin fas'aluni fa'atatu kull ma'salatin wala yanqusu zalika Ilah kau yang kusum kau yang kusum mikhyatilah di bahar. Allah SWT telah bersumpah bahaya bamba ku orang yang pertama dan terakhir rezin dan manusia semuanya berkumpul satu tempat dan masing-masing minta aku berikan kepadaannya dan itu walayan kusumin ma'indi illah kau yang kusum mikhyatilah di kelal bahar. Hal ini tidak akan mengurangi apa yang ada pada diriku, kecuali seperti apa. Seperti jarum ketika dimasukkan ke dalam lautan, mata seperti itulah kurangnya. Maka kita wajib minta kepada Allah. karena Allah subhanahu wa ta'ala senang kepada orang yang meminta kepadanya. Dan benci kepada orang yang tidak mau meminta. Malam yas'adillah yas'ad al alaih. Kata Nabi, orang yang tidak meminta kepada Allah, Allah marah kepadanya. Seorang penyair mengatakan, La tas'alanna bunayya adam hajatan. Warsalillazi ablabu la tuhjabu. Allah Yaudzabu Imtirabta Sua Lehu, wa Ida Sardabu Niy Adam Yaudzabu. Janganlah kau minta wahanku kepada anak Adam satu keperluan, tapi mintalah kepada zat di mana pintunya tidak pernah tertutup. Allah Subhanahu wa Taala marah kalang kau meninggalkan permintaan kepadanya dan kalang meminta kepadanya ya, kepada anak Adam wahanku Yaudzabu anak Adam berseberangan marah maka kalau kita minta kepada Allah, Allah senang. Udu'uni asjajib belakum. Allah maka mengatakan, mintalah lah kepada aku, pasti aku kabulkan. Ya. Dan orang yang tidak meminta kepada Allah, menyombongkan berdoa kepada Allah, maka Allah akan marah innal nazira yastazlilura an'ibadati. Saya dhulun jahannam adhafirin. Dan orang-orang yang menyombongkan, tidak meminta kepada aku, kata Allah, maka mereka akan masuk ke dalam jahannam. Na'udu billahi min t'alib. Oleh karena itu, kita sudah banyak menikmati nikmat-nikmat Allah, merasakan nikmat-nikmat Allah. Maka kita harus membalas dengan apa? Dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang mencintai Allah karena sudah banyak apa yang sudah diberikan Allah kepada kita tidak terhitung. Dari kita bangun sampai tidur lagi, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur nikmatnya dan tidak mengkufurinya mengkufur nikmat tersebut. Nai sya'atarto minalazim dan nabum wala ingda hortungin adabila syadib. Kalau kalian bersyukur maka akan aku tambahkan dan kalau kalian ingkar maka ketahuilah bahwa adabku sangat pedih. Mudah-mudahan bermanfaat sehingga apa yang diberikan Allah kepada kita membawakan atau lebih memberikan Kecintaan kita kepada Allah Rabbul Alamin di mana kecintaan itu membawa kepada konsekuensi tunduknya hati, tunduknya anggota badan, tunduknya lisan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan apa yang diperintahkan Allah. Tidak ada kata-kata keberatan, tidak ada rasa sesak di dada kita ketika Allah dan rasulnya memutuskan perkara sehingga ini menunjukkan cintanya kita kepada Allah. Maka kana lil wa, wa rasuluhu amran ay yakuna tidak pantas bagi seorang beriman laki maupun perempuan ketika Allah dan Rasul-Nya memutuskan perkara dia ummi yang lainnya fala wa rabbikal la yumiru illa yahkumuka fima syajara bainhum tsumma la yajidu fi anfihim harajan mimma qadaisa wa yusallimu taslima Demi Rokul Muhammad mereka tidak beriman Sampai mereka menjadi kau Sebagai hakim atas perkara yang mereka hadapi Yang mereka persesihkan Dan mereka mau dengan keputusanmu Tidak ada harut dalam hatinya itu Tidak ada sesak dalam dadanya Dan mereka pasrah dengan pasrah-pasrahnya Mata ini menunjukkan bukti cinta kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu hati kita menerima dan anggota badan kita juga melakukannya. Bahkan orang yang mencintai Allah dan menerusulnya, maka dia akan mengalir air matanya, karena kebenaran yang diketahui datangnya dari Allah Swt. Waider Samiul Maunzilahil Rasul Tarawahinahum Tafridubiladzamimma awafuminalhak. Maka mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul. Engkau melihat air mata mereka mengalir, karena kebenaran yang mereka ketahui kemomnya itu tidak lain adalah karena dorongan rasa cinta kepada Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat selanjutnya saya serahkan kepada al-akbar. Tafadhol mashduran. Naam, sabil. Demikianlah para pendengar materi kajian sore hari ini yang beliau sampaikan dari pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus dan selanjutnya kita akan memasuki sesi soal jawab. Kami sangat berharap sekali pertanyaan-pertanyaan dari Anda semua dari Materi yang disampaikan oleh beliau di sore hari ini Baik para pendengar kita akan angkat pertanyaan pertama dari pesan singkat yang sudah masuk Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apakah diperbolehkan membenci seseorang karena ahlak yang tertelah dengan tidak menegurnya dan menampilkan muka masam di depannya Izalah khairan dari Aqwa di Jakarta. Silakan Ustaz. Iya. Uh, memang di dalam hadis dikatakan man ahabba lillah wa abghada lillah wa ataa lillah wa mana'a lillah fakatistakmalal iman. Barang siapa yang memberi karena Allah, kemudian uh, apa siapa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menghalang-halangi karena Allah, maka Eh, imannya sempurna, hadisnya sahih. namun dalam hal ini ketika melihat orang berbuat baik kerana halaknya buruk, kemudian kita bermuka masang kita itu melakukannya karena Allah masuk kepada hadis ini namun dalam hal ini eh, para ulama memberikan bawabit, memberikan batasan-batasannya, ya, sejauh mana perbuatan itu bisa memberikan manfaat kepada orang yang disikapi seperti itu, maka sikap ini namanya sikap hajar, ya di mana kesejaan Hajar ini harus melihat kepada Dauwabit batasan-batasannya Kalau memang disikapi begitu ada manfaatnya Yaitu orang tersebut Bisa berbuat baik Maka boleh disikapi demikian Namun kalau disikapi demikian Malah dia tambah menjadi Berbuat kelakuannya tambah buruk Maka tidak boleh Maka disebutkan Rasul Islam Ibn Tenggiyah dalam perusahaan fatwanya Juga dinukil oleh Syabit Ruhayy Dalam Al-Kitab Al-Nafiha Maka terkadang Nabi SAW itu melakukan at taklif dia ya kadang-kadang melakukan Al-Hajr at taklif yaitu bersikap lembut kepada orang Yaitu kepada orang yang berbuat salah Karena apa? Karena lebih bermanfaat ketika disikap dengan lembut Kadang bersikap Al-Hajr dengan tegas Saya tadi cemburu mukanya masam Karena apa? Karena memang melihat dengan sikap itu lebih ada manfaatnya Yaitu bisa membuat gerai dan kakuk orang tersebut Dari melakukan kesalahan Demikian Maka kita lihat kepada Masalah dan masalahnya Demikian nah, Ustaz. Selanjutnya kita akan angkat Pertanyaan pertama dari penelpon kita Dengan Al-Akh Alamdhani di Jakarta Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya silahkan lah uh, Saya mau nanya tentang uh, Lagi itu saya meminta Kepada Allah pekerjaan Lalu diberi uh, Dengan itu Saya Bekerja di Saudara yang tempatnya itu kebanyakan mayoritas itu daerahnya daerah orang Cina dan pembelinya mayoritas juga Cina uh, dan pakaiannya itu kan uh, ada yang terbuka kebanyakan gitu. Uh, saya memutuskan untuk berhenti gitu. Ustaz. Apakah saya salah gitu? Lalu saya minta lagi berdoa kepada Allah ya Allah berilah hamba pekerjaan. Uh, lalu lalu saya diberi dikabarkan oleh kakak saya bahwa ada pekerjaan. Uh, itu sapam. Sedangkan saya timbang menurutkan syariat Bahwa sapam itu tidak boleh. Kebanyakan harus mencukur jenggot dan pakaiannya isbal lalu saya tolak. Lalu apakah saya salah Ustaz? Iya, cukup Alhamdulillah Alhamdulillah daruannya kepada Ustaz agar saya diberi pekerjaan. Semoga Allah Al-Wahhab memberi apa yang Ustaz minta dan keluarga barakallahu Fik Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Tayib ya si. tentunya apa yang antum melakukan, ya uh, tidak salah. Ya, tapi ketahuilah Allah bersurman, wamil yakinilha, yaj'alahu makhraj, wajazuk min haytulaih tasib. Maka siapa yang bertakwa kepada Allah swt, maka akan diberikan jalan keluar dari persoalannya dan akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Maka jangan berhenti untuk selalu berdoa kepada Allah dan berusaha. Dan lebih baik adalah kita kalau bisa adalah berusaha sendiri, ya. Sebelum kita harus menjadi seorang karyawan, misalkan, ya dengan dengan berusaha Insya Allah uh, lebih bisa bebas kita melakukan aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kalau memang tidak bisa ya kita bekerja bersama siapa saja itu hukumnya juga boleh, ya. Namun kita lihat juga apakah di situ ada persoalan-persoalan yang sekiranya bisa melemahkan iman kita dan menjawab kita dari Allah subhanahuwataala. Kalau memang ada seperti itu, berusahalah selalu memohon kepada Allah kekuatan ya untuk diberikan yang terbaik. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada antum jalan pula yang terbaik. Dan ingatlah intan surullah yang sulkum mustabid atar makum. Kalau engkau menolong agama Allah, Allah akan menolongmu dan akan mengukuhkan kedudukanmu. Dan memang pahit awal ketika menghadapi itu, namun insyaAllah nantinya adalah Kebahagiaan yang akan InsyaAllah yang akan kita dapatkan dari Allah Swt. Maka jangan putus asa, jangan berhenti berdoa dan berusaha. Semoga Allah memberikan jalan keluar demikian. Nafas. Baik, kita akan angkat kembali pertanyaan dari penelpon yang kedua dengan hubungan sendi Bekasi. Assalamualaikum. Alikum salam. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz saya berdoa untuk meminta anak yang kedua. Anak saya yang pertama itu udah hampir 6 tahun Saya yakin Allah itu akan mengabulkan Tapi terkadang di hati ini e, Mengatakan e, Anak satu juga gak apa-apa gitu loh Apakah benar Apakah salah saya seperti itu Ustadz e, Karena saya melihat orang yang gak punya anak Saya sedangkan udah dikasih anak satu Saya tuh bersyukur gitu Apakah kalau saya memikirkan seperti itu Apakah e, itu termasuk Saya ragu dengan Allah akan mengabulkan doa saya Untuk anak yang kedua begitu saja Ustaz. Ya cukup puasna. Iya. Ya. Jazakallahu khair. Oh, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, Afan Omar tadi ragu dengan apanya tadi saya enggak jelas ya. Apakah itu termasuk keraguan dengan akan dikabulkan yang doa kepada Allah dengan ungkapan pernyataan tadi Ustaz. Syukurlah, ya. Beliau menganggap bahwasanya ada orang yang enggak punya anak, tapi dia punya anak satu. Hasy bersyukur kepada Allah. Lalu Menganggap apakah saya sudah cukup saja dengan satu anak ini gitu oh, iya, iya. Ah, Dan ungkapan itu akan termasuk sebagai bentuk ragu-raguan Yang kepada Allah akan tidak dikabulkannya Untuk mendapat anak yang kedua Ust. silakan Ust. Iya, iya. Uh, Tidak kalau kita ketika kita melihat Kepada yang lebih bawah dari kita Dari masalah urusan dunia Maka itulah seharusnya yang daripada kita ya. Dan kita memang tidak boleh ragu dengan doa kita Kita harus yakin kepada Allah bahwa Allah akan mengabulkan kita doa kita dan jangan terburu-buru. Ia bismillahirohmanirohim malam diakjal fayakulu ya fayakulu doa doa itu walau bismillah. Rong Muslim setiap kalian itu doanya dikabulkan selama dia tidak terburu-buru. Ya. Siapa yang terburu-buru? Ada orang orang yang mengatakan aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Maka ini jauhkan dari sifat seperti itu dan harus optimis bahawa Allah mengabulkan doa, tapi harus tahu juga syarat-syaratnya supaya dikabulkan doa tersebut. Niatnya kalau syarat terpenuhi, kemudian juga penghalang tidak ada, insya Allah doa pasti dikabulkan. Hmm. Kalau syarat terpenuhi, ada penghalang maka doa tidak dikabulkan. Nya seperti orang makan haram, ramadhan muharram, masya Allah syawal muharram, yaudzi bil haram, ramal bertolong yaudzi bil haram, -haram, -haram, -haram faana istajabulahu. Makanannya haram, makannya haram, bagaimana orang bisa diterima oleh Allah S.A.W. Demikianlah. Nah, Baik, kita akan kembali angkat pertanyaan yang ketiga dari penafon kita di Rawalumbu dengan Pak Eko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Eko. Barakulahikum Ustaz. Oh ibu bapa Allah. Berapa Allah. Anak pernah dengar, tapi walau alam ini entah hadis atau apa. Kalaupun memang ini hadis, bagaimana derajatnya. Dan kalau memang itu benar hadis, bagaimana... Uh, pelajaran yang bisa kita ambil dari uh, perkataan ini Ustaz. Uh, cintailah uh, sesuatu atau seseorang itu biasa-biasa saja karena boleh jadi yang kamu mau cintai itu uh, suatu saat nanti akan kamu benci dan begitu pun sebaliknya uh, uh, bencilah sesuatu dengan biasa-biasa saja gitu nah, itu uh, perkataan apa ini Ustaz begini? Ya, ya. assalamualaikum Waalaikumsalam ya. warahmatullahi Silakan Ustaz. Uh... Itu insyaallah ada terdapat dalam Sahihul Jami sahih Yang li Imam al-Bani yaitu ahbib habibataka haulan ma ata an yakuna ghadibuka yauman ma wa abghid maliyuka haulan ma ata an yakuna habibataka yauman ma ya bahwa cintailah seseorang itu sewajarnya karena sejadi nanti akan jadi musuh bagimu dan bencilah kepada orang sewajarnya karena suatu saat bisa jadi dia menjadi temanmu yang menjadi kecintaanmu. Maka di sini kita maksudnya ya bersikap sewajarnya sesuai dengan porsinya dan sesuai dengan syar'i. Dan insyaallah kalau sudah sesuai dengan syar'i maka tidak akan membuat tidak akan pernah berlebihan karena syar'i adalah sesuatu yang tepat untuk manusia itu sendiri ya. Maka di sini November dia tidak salah ya itu saya baca di Syekh Al-Jamih ya, Al-Sya'ar Al-Bali rahimallahu taala Allahu a'lam. Iya. Nah, Ustaz. Baik, kita akan angkat pertanyaan dari Pesan singkat yang sudah masuk Yang merupakan pertanyaan kedua Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, jika doa-doa kita Belum dikabulkan Selain sabar yang kita lakukan Apakah ada hal lain yang harus kita lakukan Lalu apakah ada hikmah Dengan belum dijawabnya doa kita Ustadz Sukran Silahkan Iya, Tentu saja semua pasti ada hikmahnya Semua yang terjadi pasti ada hikmahnya Dan Allah yang maha tahu Dan kita harus eh uh, husnudzon jangan suudzon kepada Allah harus berprasangka baik jangan berprasangka buruk kepada Allah ya asa antakuhu syai'an fa huwa wa asa antu hubbu syai'an fa huwa syarr lakum wallahu ya'lamu wa antum la jadi yang kamu suka itu jadi jelek bagimu dan boleh jadi yang kamu benci itu baik bagimu Allah maha tahu kamu tidak tahu maka di sini kita harus husnudzon kepada Allah maka kalau kita doa kita tidak belum diterima oleh Allah Ya kita harus nonton Dan doa pasti diterima Selama itu syarat-syaratnya terpenuhi dan tidak ada penghalang Dan diterima diterimanya doa Ada tiga kemungkinan Sesuai dengan permintaan kita Atau kita di, apa, apa diselamatkan dari bahaya Atau yang ketiga adalah nanti disimpan dari kiamat Nah ini diantara doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Selama kita ini Terpenuhi syarat-syaratnya tidak ada penghalangnya apa yang bisa kita lakukan yang lainnya istighfar beramah banyak istighfar istighfar itu akan memberikan banyak kebaikan kepada kita sekalian ya sebagaimana uh, ketika al hasan al basri ya itu ditanya tentang orang yang uh, tidak punya miliknya anak tidak bisa tidak turun hujan ya kurang kekurangan harta maka semuanya disuruh untuk beristighfar demikian nah musnad Baik, kita akan angkat kembali pertanyaan dari penelpon kita dengan Abu Salman di Durian Sawit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya silakan Abu Salman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan pertanyaan ini masih berhubungan. Ustaz, ada uh, perkataan uh, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Nah, ini hadis atau bukan Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Tidak pernah tahu itu Pak, ya. itu, itu hadis dan apa namanya jauh dari dari berhadis ya. Maka di pikiran kita itu so dengan dengan Al-Qur'an kalau terus so dengan zamannya pada zamannya kayak begini, apakah kita akan mengikuti zaman ya. Dan Islam tidak akan menolak perkembangan perkembangan zaman. Selama perkembangan tersebut selaras dengan dalamnya Islam Selama perkembangan teknologi apa saja itu sesuai dengan syariat Allah Maka tidak akan ditolak Namun kalau tidak sesuai dengan syariat Allah Ya tidak bisa Maka tidak uh, itu bukan mungkin hadis itu ya Allah alam Nah, musuh Baik kita akan kembali angkat pertanyaan kelima Dari penelpon kita Ustaz Dengan Pak Rifani di Cimanggis Assalamualaikum Ya silakan Pak Waalaikumsalam Ya, uh, Ustaz uh, saya mau tanya. Uh, yeah. Jadi ada ada seorang ada ada sebuah keluarga yang yang kepala keluarganya itu menikah lagi lalu kepala kepala, kepala keluarganya ini mengajukan apa anak-anaknya untuk terbohong kepada istri pertamanya gitu sampai ke anak-anaknya ini sadar bahwa itu adalah dosa ya dapat kita menjauhi ibu kita itu gimana Ustaz? baik kita jujur atau kita tutup tetap menutup-nutupi apa yeah. eh menutup. yeah. ya yeah, cukup Pak terima kasih ya asalamualaikum yeah. ya. waalaikumsalam warahmatullahi silakan ustaz pada asalnya menikah lagi bagi seorang suami ya menikah lagi bagi seorang suami itu tidaklah harus uh, apa namanya dia uh, minta izin kepada kepada istri yang pertama namun Apabila hal tersebut bisa membawa konsekuensi yang tidak baik, maka lebih baik terbuka saja. Tetapi ya, pada hakikat pada asalnya tidak ada izin, ya. Namun kalau sampai membawa kepada kerusakan rumah tangga yang pertama dan tidak ada alasan untuk merusaknya, maka lebih baik dimusyawarahkan, sehingga jangan sampai meninggalkan sesuatu yang sudah baik untuk meraih sesuatu yang belum jelas. Ya. Nah itu tidak boleh, ya. Karku... Meninggalkan uh, al-maslahah, terpul maslahah al-rojihah, layak juga di deli al-maslahah al-maughumah. -e -al ya. Masalah yang belum jelas ini. Namun pada hakikatnya peraturan tidak boleh. Eh tidak apa tidak perlu di, tidak apa-apa sebenarnya. Demikian. Namsat. Apa kita masih ada waktu set untuk dua pertanyaan ke depan? Ya Satu lagi mungkin barangkali. Oh, ya, Namsat. Baik kita akan angkat pertanyaan dari pesan singkat. Baik Namsat. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ah, ustaz, ana Suleiman di Muria. Ana kerja sebagai supi pribadi dari seorang dokter kandungan dan dokter ini adalah seorang laki-laki muslim. Pertanyaannya, halal wang gaji yang ana terima? Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, maaf. Ya, Ustaz. Iya, diulang tolong diulang. Diulang, Ustaz, ya. Baik. Ya, ya. Eh uh, anak ini adalah seorang supir pribadi dari seorang dokter kandungan dan dokter kandungan adalah seorang laki-laki muslim, Ustaz. Ya, ya. Yang menjadi pertanyaannya adalah halalkah uang gaji yang saya terima dari dokter laki-laki muslim yang merupakan ahli kandungan, Ustaz? Nah, ya, ya, kalau enggak ada keterangannya dengan dengan antu. Ya, insyaallah ya. dia enggak. Kalau di kandungan kalau memang dia seharusnya kalau memang tidak ada perempuan dan ada perempuan kalau enggak ada laki-laki, enggak ada perempuan, ya habis itu maksud ada perempuan dengan yang sama perkuan. Mungkin itu yang dimaksud. Tapi gaji yang dia tidak ada kaitannya dengan itu. Insyaallah demikian. Allahu a'lam bis-shawab. Khabar filim kiramar. Naam, Ya, Allahumma shallallahu ala nabina Muhammad,